بسم الله الرحمن الرحیم ثم سوال مشهور اللوم الکا دا احنا کو مسلک دا او چې د قزاده پاره نس جدید تا او سبب جدید تا زرات نشته چېغه نس جدید دی بلکه اغه چې کم سبب د چا دا پاره او د ا داد پاره او اغه سبب د چا دی نوس سمنګ مون باندې شوافه اعتراض کوي کداځه هوстаўو په ځېګر رواني کې جواب بیسکه وای ماتن جواب کړی سمحو الا سوالو مشهور اللهم دلته د ادشه د امام شافعي رحمته الله علیه مشهور سوال دی علینا په امر وو انه اگر ان نظر احد یک سرې نظر کو ايات کفا شهر رمضان چه ځبدار اروان رمضان چه د اعتکاف کوم نو ناشنا, ناشنا دا اوس ولا ماته وکی دی ناشنا دا اوس چې د سړې رمضان دار دی د روجي اهل و اعتکاف کینې شو نو فصامه ولم یاتکفل مرادن روزه یونی ولا او اعتکاف وروګه سدوځنه داسې مرض منع دی ال چې د اعتکاف نه مننه کوله ورسره مرض داسې خېټه خرابه ده اوس پوجمه کیږي نه ستېري شي په سال بتورباني روزه کوي ولا شي کار چې خېټه خرابې روزه یولي شي او سبنی کنه چې سنین زوبېګیم نه خبر لا یقتدی سره لا منه من نو لا يقضي اعتكافه في رمضان اخر دی به د اعتكاف قضا نارو دی پسکی بل رمضان کی بل رمضان ته انتظارو نه کوي بل يقضيه في ضمن صوم مقصود دی به د دغ اعتكاف قضا را دی ف مقصودی روزه سرا نفلی روزه بهونی سی او میش او سره به اعتكاف احنا ابو مسلک دی او صوم النفل چاګه کمرو جدا تا تصورې ولو کان القضاء واجبا کچر ته قضاء واجب به سبب الذي اوجب ال ادا په هغه سبب سره چا واجب کړل چو وقوله تعالی وليوفروا نذورهم تا تصورې وليوفروا نذورهم نذور وليوفروا نذور چا کارو تر روان تر روانه مزام دي ته کافی کړو کړو اوس چه پا دک سرا پا دک کی وانیو فنوزرهم که داغ روجه چی دن اغا پا در اعتکاف واجب و دارنگ چی دن اغا روجاوا نو لواجبا اینی سحح القضا و پر رمضان الثانی واجب و چه سیدیشی قضا پا کم رمضان کی؟ ولی! زکر دار رمضان الثانی پشان در رمضان اول ندی؟ اول کی روجی مشروع نو فدیکی مشروع نو دست او اول کی گستاځي کړی هغه په دبانې د الله ترڅنه یو حق ده د دې مبر رمضان په دبانې د الله دی ترڅنه یو حق دی دا تاسو چې پورته وګوره دا تاسو چې د دې اعتکاف د مستقل مستقر جوی نو مالومیږي چې د قزا د لپاره مستقل سبب دي چې هغه تفویض دې په دې کې تفویض کړی دې چې روجې چې دن اغا نیولې دا او اعتکاف یې نه دې کړې نو مستقل روجې بڼی سي او مستقلی اعتکاف وکې نو نس جدي ته په کې چې دن اګه आले چې د قزا د لپاره سببې چکم سود ادا دے اغا کافي اعتراض دی کوي دی کرے دی نو لا واجب ان صحت القضاء پر رمضان سالی کما صحت العاده لکه څنګه چې ادا سایو پر رمضان اول کې کما عمر بس اعتکاف او يسقط القضاء اصلا دې بګېرې خساره قضا بالکل ساکت ولا ولي وي وجه دار چې د چې په دې رمضان کې اعتکاف کو رمضان خدای ته لدی دای کوری شي لعدم امکان الصوم الذي وشرته و چکم الکه الکه شرط منتفده لگا نو شرط سه دغه رمضان دا اعتکاف ته لدی کبا وبو زب یو سب ته چا ما سکتے نو شي تاسو چې سوای کنه نو پاوله پته ولاږي چې ان سبب سبب د قضاء التفويت هغه نو دا فوت کول خو مطلق دي دو وخت نه فوت کول دا مطلق تر جانا دو وخت نه مو... مطلب دا تفویض سبب د عجوب قضا دي نو پدې کې یو وخت مطلب در چې یو وخت متعین لکه لك... ارتكاف مطلق څنګه دا کارو شو زبا چې دین لثر دې اعتکاف کو مطلق یې بللګر دې دی دی چې د رجب د لثر جوړم بارای یا منځنۍ یا رښتنه یا رمضان لثر دې بس هر لثر دې چې اعتکاف کو رجب وو ضرورت نشي نو معلومش ولا چې سبب د قضا هغه تفويض ته وتفويض مطلق عن الوقت او دا تفويض خو د وقت نه مطلق دي نو پایل صرف الکامل نو دا به من صرف کیی کامل ته وو او صوم المقصود یا مقصودین نفلی روجا دا د نفلی روجا چې تاسو مقصودن دا پر روجا کوي اسیم روجا وه اعتکاف خو بغیر د روجی نه اتکا خوریدو جنہ نو دا روزہ کې خود اند نه ولا خو چې دا نور روزو کتاب مستقلی په د باندې څنګه اگر روزه نشي د دې دسی مثال له مطلق نیت چې د اعتکاف کړو اغید پر مقصودی روزه وا دې پر مقصودی روزه نو د تفید کړې دا تفویض سبب د قضا ده تفویض تفصيله کا قضا ده دې بر به شوي زه تا خبرالګانم لا اچھا بھائی قاعده دادا masala دا، دادا اعتکاف بغیر روزی نه نه اعتکاف بغیر نه نه روزی نه نه اعتکاف حدیث پاک راضي دوست به تاسو ته لا اعتکاف الا بالصوم یو ځای کې شته یو شته به راشيږي نو د وی چیرورا پتاولږي چې چی سبب د قضا هغه تفویته نه چې سبب د ادا وتفیت مطلق ولا وقته منتوی او تفویض خود وقت مطلق ته لکه څنګه چې نظر د مطلق کړي وي نو پاین سر پیرل کامل نو قاعده دا چې sira pe کامل ته کیږي چې اگر روزه مقصودی نه چاغه نفلی روزه ده اگر سره روزه ده نفلی روزه نفلی روزه باندې سی وسره اعتکاف وکای دا هم اعتراض نو په عجاب المصنف انه مسند د دې سوال نه جواب کی به قولی فیما اذا نظر آیات کفشار رمضان پس صامه کوم او بیان روجو نیسے اعتقافی اینما وجب القضاو بسوب مقصود واجب د قضا پر روجوی مقصوصا لعود شرطه الى الکمال دا وجد و پسواری دا شرط اعتقاف نا یا تک تک صلاح کہتا ہو شرط اعتقاف سے دے روجو دا شرط پر کمال ترانے شرط سترانے کمال تر لا لان القضاء وجاوس بن اخر دا سن دا چې قضا واجب شي د په بل سبب باري چې تاسو باندې اعتراض وکړي چې اره د قضا لپاره سبب جدید ته چنده غوښته دي بل د حکومتالو اوس دی واضح کوي یعنی مقصد دو ماتین دا اوس لګي یخ پلا په صورتي نظر اياتك ف يا په صورتين په صورت النظر اياتك ف هاذا رمضان الموعود دا هاذا رمضان ولي وې کله وچ ما باندې در رمضان اعتکاف دي دا خطر مرګه پوری په د باندې لاک په بازار ډېره راته شي دا هیڅ اختلاف نشته در اروار رمضان دا رمضان دې د سی وی لگا فصامه درو جوری صلی ولا م اعتکف او اعتکافي انه کو د سد وجنا دې رمضان کو خبيه لیم را진 د مرض دو وجنا لیم ان مرضن انما وجب القضاء قضاء واجب د بالصوب المقصود او روجي مقصود سره نجبت کرن چي وهو النفل ماذا تحدث؟ لعود شرط الاعتقاف اغزمير مرجع خود الله الى الكبال وهو صوم النفل وهو صوم لا لأن القضاء وجواب سب آخر دس ندا لأن القضاء واجب شهد فبلسا وصر كما زعمتم لنوزا حد العبارت اكو لك تفسيله تقريره وسط وراء تقرير ذلك بكي كان. ان الاعتقاف لا يصح الا بالصوم يوم بدا خبر وراء اعتقاف بغير دروجين لا يوارا اعتکاف رو دروژن زکه دا حدیث دی برایت ذکر کړل خو به ته دا برویل چې اعتکاف نو مراد اعتکاف واجب دی کر زکه جد کلام اوس پسکه شو نظری کی نظر هغه ته چې اعتکاف ته نظر کړی او به دروست ویلې چې بای اعتکاف واجب دی پاک خصوم به اتفاق شرته اعتکاف نفلی کې چې نه اغا شرطیو کنه دی به نه دی شرط خور درو جهان دی ترې چې شرط ته پکه لگا په پا اعتقاف کے مطلقاً چندن اغا شرط ہے دا کم چه آم اعتقاف چه ساڑی جماعت کی نیت دے اعتقافی چلسات مناست دیما دا اغا مستقل اعتقاف دنن نور چه شرعی اعتقافی کا نا ای که روجی لکا اکر نزری دے, دے او پا کې که روجی چندن اغا خاما خاید یو دیدہ خبر آوری دا وائی که نا نو په ان نظر بالاعتقاف پا ادا نظر بالاعتقاف او سره نظر دے اعتکاف کی په وجو سره خود بخود را لګا ولی مشروط دي چې غذان لازم کو دا شرط په خود بخود سره لګا خو الا چې دا شرط عبادت مقصوده ای تک کو غريز مزای لګو ملګا چې دا شرط صحیح عبادت مقصوده وجدادا کچرت په ځان باندې وایو چې کزما دا, دا, دا کارو سره دورا قاتنه په وکو واجب نه دي کستا بخینو دا سو بیا خو دا چې او دا ست او دس سپکای لګا دوی اودس دا مستقل <سؤال> مقصد عبادت دی نه کا دا چې دماغ کې اودس موجود دی توا مشروط ته پدار ونه نظر کوو شرط نظر کو چې اودس موجود دی او تاسو چې ذرا کاټل پرکو مزمل کارو اودر کا کارو شو پس دست کاټل په تخوه چې مشروط سر راضي دې مشروط تراله شرط سر راضي او اغه شرط له مراده چې کوم شرط چې د عبادت لکه اعتکاف چې عبادت د رجب صدا عبادت چې سړی اعتکاف په د کو د نظر شي هغه ده دکه چې مشروط بلا شرط نه مشروط ابيري شرط بود اجا یقین مشروط ابيري شرط بود اجا مشروط تباشد ویتعین ولته ویلو دا مطلب دی راز ده تر استپ مطلب عربه سکوم کر دو خبر دی یاد کړی اعتکاب بلا سوما نه یو چه نظر ده اعتقاف و چه شو نو پکانا ینبغی ایج بس سوم المقصود و ابتدار اوچی سرئیو اے درامران رمضان اعتقاف اللہ بندا چه اعتقاف تیو کنو زان در رجو بسر پکار دا فکانا ینبغی ایج بس سوم المقصود و ابتدار نظر اعتقاف و لیکن سوکو نو پکار دار د چه نظر اعتقاف نظر کروی جو مستقن رجو سروا خواغا مستقن رجو نفلی دا یا کلی روجه د لگا او دلته در رمضان دا پرزيدا نو رمضان اغه پرزيدا او در رمضان روجه کې شرافت ته نو دا د اغه نپلی سره مقابله او لغای کمزورې کومږي بس دغه روجې در رمضان دا روجه نه کافي شي دا یو لګیدو ولکن شرف رمضان الحاضر عارضه لان العباده فی رمضان افضل من العباده فی غیره تاسو دا کړه دا نپلی په پرزو او یو باندې مشکازيږي دې بر موحش دي کرکړ دي فن تقررو في بخصله من الخير كان كمن ادا فريضه ففي ما سواه ومن ادا فريضه في كان كمن ادا سعيده فريضه في ما سواه رواه المشكات رواه بالمشكات علشان مند فرسي فن تقلنا موږ را دا کر شو د سو مي اصلي مقصود نا چې اعتکاف به دغه نه سي کېد چه بس داگه دا رمضان روجه دوننسو لابده که دا اعتقاف گی شرف العارز نده شرف دا وجه نجده سو عارزیو ولما فات شرف رمضان دا رمضان رو رو دا نربجی رمضان روننسو روجه اعتقافی و شرفت دا رمضان معاد الصوم الى کمالی رو کمال روجه او پشفخ پا الکمال تا او اغصوا وایه کنا سوم او چ مقصودی استیو اعلی سوم نفل لو پکا انه حکم من الله گویا ک دا الله تعالی حکم را ل ارصوم النفل شب د پرجو د پرجو کار وا تا چې د رمضان راوستیو ابا سې شرافت می قائمو غو تاو شب لوجب ني ساتقام کو کتوای چې بل رمضان انتظار وال حیات الى رمضان الثاني موهم او څو دس ده رب سړی وای دي ار رمضان ته حیات مغوم دي وهم دي لکه وخت مدید سالم کال دي يسته پیل الحیات والممات موږ نه پي روزه او روزه کوم فم اذا لم يصم صوم وقت خا خا يو سړي دي دیر بدر کې اعتکاف ځانبه نظر کړو ویني ولا بل رمضان را لې يو سړي ویل ک رمضان را لې اوسته خير دي ورته شي دیر بدر کې روزه و النساء تاو ګره اندي ویني يو نہ پورت کی خلل ناراضی کار یو ځل دا خپل اصل ته لړو بیا ناراضی لیک پسته کرو د شپې ته غوړه را لمه دورو غوړه دورو دم کته شب ولکه ته الله بند سر لګي یو ځل ته دا چانس بلاو شو اوس چې دا چانس بلاو شو تاغه چانس ختم کو نو شیخ په اصل ته نو بیرته شې چې دن نه راو کی بس کید اصل یو ځل چراله پر شپهسته کرے یار اوس لم ينتقل حكم الله تعالى الى هذا رمضان لسانی اسدی او رخت ذکر کئ چد دسی وره چ رژه اونې سره اعتکاف ورکو دا ولی دا, دا زکا کچره رژه مسر نه دنی ولی بس ماشاء الله جو دغه قظار رژه چ دسی نهایت کاطي مسر اوګي لیو وانما قال فصاوا ولا بياتك لانه اذا بيا لم يصم لمرزن منع من الصوم فحين اذن يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البته فقضاء رمضان کی بیاددی چندو ترکیب په لحاظ لګورشی تازہ <تصفحان> صرفیاں نحوی علی گرو لگا وی دا کار چې ما را چانی اوریدل هغه به نو شي ما سره ما را اوریدل اوریدل دا چا اوریدل ما نه مي واي نو وي دا ولي بل څو اضا سر په تر کې کې سو اقي تا زه غند ترامن دیو وللا بندي غار درته يو سبق نه دل تمرد الله بند درس است حدیث هم دي تعلیم المتعلم هم دي نحو صرف منطق او خو ادا او ګپل کی سی کوم رډیږي څه مال د خدای دی ماشاالله سمه ده دی تاویر کړه تا تا ومه هه مسعود دی دا څنګه دی ها دا ایقامو سفرې کړه دی وای رب پروسه څنګه ستويو رب پرې په لخص ها خلاص چې باندې چل غوړو په پرشابري سره غوړو زکه به وي چې هغه زما ورته په یو استاد شي هغه د پوسا سروس سره ورته به پوسا سره ورته دي اما هغه سره جوړ ځای وين لا ښه اپي زما نه پی ما شاء الله چیرې لږې کو زه پی پی کوم دا داصل کې بت بتتن دے طلاق بیتي اوس مر توي طلاق بیتي قطعيته وي نو بت بتتن مانا دا خبره قطعي ده په قطعي سره یقیني ده په یقیني سره بت ته حذو بتتن اغي کې بیا اریپلام تحسيلي راولل شو تحسيني اریپلام پلام اریپلام سره جدن اگر تنوین نه پاتې کیږي نو البت فتکه پاتې شو پاتې شو شپادي په خیر په محل 1 تور دي او ګره د اختر ځای ته دی اوس راځو د اوس راځو آخر دواء الحمد لله